cu mugurii harului l-a podobit. Doamne, rugăciunea iubirii, buzele inimii noastre ți-a cântat și slavei tale cu îngerii s-a închinat. Doamne, rugăciunea iubirii, zăgazurile neputințelor le-a risipit și pe treptele cuvântului ne-ai suit. Doamne, rugăciunea iubirii, din beția simțurilor, cu gheața Duhului temerii de Dumnezeu ne-a trezit, și de războiul cel viclean ne-a ferit, Doamne, rugăciunea iubirii, La limanul cel liniștit ne-a suit, și libertatea voitale tale ne-a dăruit. Doamne, dă-ne lacrima iubirii, Doamne, dorul din cuvintele tale, Duh și viață în noi asemănat, și lacrima iubirii în ochi ni s-a ridicat.